i veckan. Alla dagar i veckan. Ja. Ah. jag ska bara ställa min mobil på stör ej. Okej, okay. Jag tror är du sitter över dina anteckningar nu. <laughs> mm. de, de är också med. <laughs> ja, alltså jag vet inte om vi är riktigt redo för vi har ju bråkat i en halvtimme nu mm. om vad vi ska ha för namn på den här podden. Ja. <laughs> så jag känner så här, det blir inget namn för jag vet inte. Punkt bara. Punkt punkt, punkt. punkt veckan eller bara nummer 13 är det va? Ja. Ah, det är nummer 13. Är det? Ja, ah, oj. Stort det är Podden. Nej, det är en favoritsiffra Är det? Mm. Min är nummer åtta Min är också nummer åtta Nej, Jo. måste jag byta Gud vad är det? <laughs> mm, Varför? Ja. Ah. Ah, hur mår alla? Vi, vi sitter så gulligt just ja. Ja, Vi ska, ska jag ändra... djupt in i ögonen Vi har ändrat position i vårt podd, lilla poddrum här mm. För Vi hoppas att det ska låta bättre Mm. Ja, det är verkligen förhoppningen mm. <laughs> Hoppas det är värt det nu Och den här nya positionen innebär att vi tittar på <laughs> den väldigt djupt i ögonen för vi sitter i en cirkel Det är väldigt fint Vi borde ta en bild Ska alla ta ett varv bara, hur man mår och sådär Det blir ju blivit våran grej Och hur veckan har varit Vi har haft en förlåtelse i mm. Ja, Frida du skulle ju förlåta X-faktor mm. Ja men jag känner typ att jag är en past Men har du förlåtit? jag två gånger Alltså det, ah. jag har bara inte riktigt fått in det i mitt system Jag känner mer att varje gång jag tänker på det Så tänker jag så här: Just det, jag, hå jag håller ju faktiskt på att förlåta det här Ja men vad skönt, mm. då, då har jag ingen ångest när tänker på det Det, är, ju helt det är mer så, jag har inte så här tagit kanske Gjort en förlåtelsefest förlåtelse mm. eh, Men jag tror att jag kommer göra det I livet mm. när det blir så här: Det här kan jag inte jag riktigt släppa Då ska jag verkligen mm. ta tag i det Men nu har det gått med att jag bara ja oh, det där, nej men just det Jag håller ju på att släppa det här. ja men vad skönt Behöver inte jag tänka på det, alltså mer så Gud, vad bra mm. eh, Men Det känns ju som att den här veckan ska ju ha gett oss massa positiv energi. Men jag vet mm. inte. Känns det så? jag tycker du? att vi verkar lite. Deppare. Ja, alltså. Vi och vi. Jag jag, <laughs> Han har jag... haft en liten depp idag. Mm. Mm. Men vem har inte det? liksom Nej. Vem, vad skulle du förlåta, Hanna? Mig själv. Och det gick ju som jävligt dåligt eftersom jag inte mår alls bra nu. Och det men... är ju på grund av dig själv. Ja, jag eller tror, Verkligen. På grund av mig själv. Jag är egentligen ingenting att varken ha ångest för. Eller då enligt mig inte heller något att vara glad för. Mm. Förstår ni? Mm. Det är helt fel. Liksom. Mm. Um, jag har också varit ganska elak mot mig själv de här dagarna. Om man oh. nu ska vara så. På Tänkt dåliga sätt. tankar om mig själv. Känt mig väldigt ful. Då är det betyg på att jag inte alls mår bra. Mm. Så jag bara gjorde allt som jag kunde. Klippte mig. Fick så ah. mina ögonfrans här, gick och solade. Nej. Mm. oj. Mm. Men så får man göra ibland också. Mm. Ibland så funkar det inte att säga stopp till sina tankar. Eller ibland funkar det inte att säga förlåt till sig själv. Då mm. kanske man bara måste gå och sminka sig lite extra och bara mm, fejkligt. Men jag skulle ju behövt. De här dagarna, jag hade behövt göra grejer och jag har bara varit hemma i. Fem dagar i nu. Mm. Sex dagar i mm. Och då blir det som att man går runt i sjuk och typ deprimerad. och mm. Gör inget vettigt. Så och då får vi ändra den här veckan. Jag vet, jag måste det. Mm. Ja, det är det som är det bästa. Det är en ny vecka nu. Mm -hmm. Du kan släppa allt det där. Bara ja. ny kula. Mm. Förlåt förra veckan och gå in i nästa. Eller du hatar inte på förra veckan för det. Mm. Nej. Förlåt den. Linda mm. in den med kärlek. Mm. är det en vecka varigt. Uh, min vecka jag försökte komma på hur min vecka hade varit liksom. och jag bara, väntar nu det har hänt absolut ingenting typ. förutom att jag har försökt fortsätta förlåta den här personen, Det <laughs> jag ska förlåta mm. och så alltså, vet ni vad jag vill att vi ska sätta den roliga kodnamn på alla så att ni, alltså, det ändå blir karaktärer i våra mm. historier du menar grabbarna i våra liv? ja, och så här, den elaka chefen den, ah. alltså den roliga kompisen, lite sådär mm, för då blir det mycket roligare, för då kan vi relatera till just de här personerna mm. så vad men, ska den här killen heta? den här killen som jag försöker förlåta nu mm. alltså duschen är lite taskigt men playern då? playern tycker jag är bra ja, det är ju jag bara... ja. och tycker mer att han är blåst <laughs> han har kört <laughs> barn om och många men duschen då? För då är han både player och då, dum i huvudet. Man, det är ju det som är grejen- att jag ska inte se tillbaka på honom- och tycka att han är dum i huvudet. Nej. Nej, okay. Absolut inte. Det går emot hela förlåtelseveckan. Men sig killen då? Ja, kanske. För att han har varit i mest behov- av att jag ska Förlåtelse. kunna förlåta honom just nu. Mm. Då får han heta sig killen. Mm. Mm. Jag kan komma med uppdatering- mm. eh, på hur det, går. hur det går. Men just nu- Just nu går det faktiskt helt okej. Okay. Mm. Alltså, det gör det. Mm. Och sen så typ, jag vet inte, min vecka var ganska lugn. Förutom att jag var liksom typ på personalfest. Just, Just det. Ja, och det är ju alltid lite socialt jobbigt. <laughs> Men det var helt okej. Okay. Jag kände ju typ ingen där. Så det ja, det var helt okej okay liksom. Och sen Hallo och Hanna, vi måste ju faktiskt bara berätta vad som hände oss som var så här 24 timmar av typ total mm. omkastelse av hela ens liv. Mm. Eller hur? Ja, så alltså, vi höll ju på att flytta ihop och hemifrån i fredags. <laughs> Jag och Hanna. Ja. Rymma hemifrån båda två. Mm. Nej, men det blir ju så ibland att eller ibland blir det inte alls så men nu så bara kom det upp en chans att vi kanske kunde få en lägenhet att hyra. Mm. Och det har aldrig den, den möjligheten har aldrig kommit till oss så Och det är inte funnits på agendan Att vi skulle bo tillsammans eller någonting Nej, för jag har ju inte... trott att Hanna Inte vill bo med mig mm. Ja, Det är inte riktigt så Men jag har inte Nej. ens pratat om Nej. det så att, ja. Nej. Jag har liksom mest varit lite rädd För jag tänker så här. Tänk om vi börjar bråka och det aldrig blir som det mm. Var, var. Ja. Ja, Det är ju en speciell grej mm. Om vi skulle flytta ihop Men det som hände var i alla fall att det var en snubbe som bara jag har en lägenhet mm. kanske till er. Mm. Och det var så här ni måste bestämma nu och mm. från att vart så här helt o alltså nästan jag helt ointresserad. Och du väldigt intresserad ju, ja. men så här, Och så kom möjligheten och vi bara oh, okej okay. typ. Så vi satt där i flera timmar och bara. Men om det blir så här, då måste vi Vi började så planera ja, vi ska och bara, Möbler, ja. vi måste göra med det Hur ska vi ha med tallrikar? <laughs> well, Aliki, det bästa är att vi får dela garderober Så vi behöver inte köpa så mycket kläder Och som jag sa att Frida, det är skitbra också För jag kommer bli fett hälsosom nu För Aliki kommer laga så mycket bra mat <laughs> <laughs> Ni vet när, ta när, man, när tankarna bara spinner iväg Mm. Det kan ibland vara väldigt bra Men ibland är det dåligt för en också Lite oproportionerligt till verkligheten Ja, i den här situationen så Tycker jag dock att vi hanterade det som var verklig, Som blev verkligheten sen väldigt bra mm. För vi hade ju kunnat bli skitbesvikna Och typ ledsna Och såhär bara Åh, det här kommer jag aldrig gå mm. När det väl gick som det gick Ja, men det gick ju, men det var mer att, att jag, Vi nog kände, fast jag mest kände Att det här var inte alls rätt för oss så det var ju typ som att vi gjorde valet. Ah. Och då är man ju plötsligt tagit makten. Mm. Så då spelar det ingen roll att det inte blev som vi kanske hade hoppats. För att, som jag sa till Hanna. Om det inte var det här så är det någonting bättre. Mm. Så är det ju alltid i livet. Mm, det känns ju fint, tycker jag. Mm. Eller hur? Kom det... alltid ihåg det. Om, om någonting av en anledning inte blir som du i den stunden vill att det ska bli- då är det för att det finns något bättre mm. Och man Sådär. måste tro på det alltså. mm. Shit vad man måste tro på det Ja men det var Väl vår vecka och det är en mm. vecka Tog vi eller? Mm. Jag, är lite trött. Ja. <laughs> ja, han, jag kan tro den igen då Ex-faktor Förlåtelse killen Är vi redo Att köra igång den här eh, vecka Utan namn? Ja Fast den kommer ha ett namn Nu sätter vi igång vännerveckan veckan <laughs> Okej, så vi ska prata om eh, vänskap. <laughs> alltså faktiskt, det är helt befogat att skratta när man säger så. För att det är lite så här. Idag ska vi prata om vänskap. <laughs> Exakt så. Nästa vecka ska vi prata om mat. <laughs> <laughs> Jag känner mig att det är som att vi, vi är dagisfröken ska prata med våra små kindergarten den tid. Ja. Blush, blush. Ja. Men alltså Vår ambition är ju ändå liksom Att det ska vara lite trevligt att lyssna Och en, <laughs> när en podd heter Vänskapsveckan Så får man ju lust att stänga av Eller hur <laughs> Men <laughs> Fyra den på att bryta ihop här <laughs> Men vi tänker oh, Försöka herregud. Eller hur vi så, tänker men, försöka Det är väl bara för att alltså förlot men det handlar ju om vänskap ska vi liksom spicea upp det med Friends week. Alltså vad Jag hoppas inte någon dömer oss för namnet. Det är faktiskt jävligt svårt att hitta på det här jävla ja, ska namnen. vi ha vänskapsveckan eller vännerveckan. Vi det blir en överraskning. Ja, vi vännervecka kanske. Vännervecka är, är. är fint. Ja, och ska mm. vi bara det här handlar om inte om vänskap utan om serien Vänner. Ja, precis. Ja, ska... oh, det skulle kunna ska vi ta om det här mm. hela då? Mm. Nej, det kan vartfar. Mm. Vad är, är ju då vän! <laughs> mm. Vad alltså, är din sämsta podd? Alltså, Aa, vi måste leverera. Oss. Tänk om någon du som har pistol oss. mot mitt huvud ja, nu, jag mm. tänker det. Mm. Okej, okay. vi tre är ju bästa kompisar. Mm. Det är vi min son. Och eh, ni blev ju kompisar lite innan mig, det här har vi pratat om förut, mm. när du hade dina två toffsar och där magtröja på mm, Frida cool. hade någonting uppknäppt eller inte uppknäppt, en, du... och pyret, pool och klänning. Ja. Ja. Jag var lite coolare mm. än Frida nej, om man säger men så. men det jag vill komma till mm. mm. i alla fall att vänskap för mig och jag vet inte hur det har varit för er men de senaste tio åren som jag känner ut kan man säga tio år att jag har fått vara med i tio år ungefär. Oh, ah! inte, men nej. men vänta, är jag är 21, 11 nej, det är det inte riktigt sant. Nej, det är typ åtta snart okay, i alla fall. De senaste åtta åren har vänskap inte varit har planen. Ho. Får jag resa? Åh så. Utchecka av vänskap. De senaste, de senaste i alla fall 8, mm. åren har vänskap inte varit ett orosmoment i mitt liv. Mm. Inte. Nej. Oh, vad skönt. Har vi, vi något med det, ja, det att göra? Men min... alltså, alltså. Oh, jag tänkte precis säga gud vad jobbigt om han hade sagt. Det har varit väldigt oro men jag tänker att det var ju lite ostabilt det var Inte ostabilt. så mycket mellan oss men, Nej, men jag har haft jättemycket problem med, med vänner Med tjejer speciellt Ja, liksom. bråket med tjejkompisar och skrikit Och haft konflikter och möten och sånt så I vi... Ju... Vi, vi hade så många möten ja. här, Nikki mm. Att bryta sig loss från ett tjejgäng Det är väl typ det bästa man kan göra mm. Nej men vi kan prata om eh, tjejgäng i hög- och mellanstadiet mm. Mm. För det var ju inte kul för mig. oss. Nej, men det, jag tror att det är väl så för all de flesta. Ja, mm. Men det jag vill säga till, komma till. Det är i alla fall att eh, jag hittade två väldigt bra personer. Vilka då? Frida och Aliki. Ah. Mm. Jag skulle ändå vilja påstå att vi är no, någon form av soulmates till varandra. Mm. Eller? Jag har så här, eh, känslor från när, vi blev, liksom, när jag visste att här, jag har dem nu. Eller liksom, nej, vad men så här, nej men inte så, men jag vet, jag vet att ni gillar mig nu Och jag vet att vi har så kul Och jag, jag märker att ni tycker också att vi har så kul mm. Och då har jag så här känslan av att allt bara blev helt fullkomligt Liksom mm. Att det här med vänskap var inte längre ett problem för mig För nu har jag något som är så mycket bättre och som jag har velat ha i hela mitt liv mm. Någon som verkligen verkligen förstår mig och tycker mm. om mig liksom. Du jag blir alldeles, ah. jag blir alldeles plöms alltså i Jag blir glad samtidigt som jag känner sån ångest för att du ens har någonsin känt dig osäker på oss. Men då, det det känns det där inte är vårt förflutning. Jag vet. Jag men det känns ju helt det... sjukt. Jag förlåter mig själv för mm. att jag fick dig att tvivla på mig. Mm. Eller förlåter du oss? Jag, bara, det. Men jag förlåter för länge sen. Vad skönt. Men, inte Nej. Nej. men alltså, någonting som jag har tänkt på på senare tid det är så roligt. För att nu när man börjar vet, komma på ålderns Höst, bara säga. Så, så då man reflektera över sitt liv liksom vad som har hänt och sådär och då känner jag så här att det är väldigt spännande för att vår vänskap bara blev ju så som jag tror väldigt många vänskaper alltså det bara händer ju och så helt plötsligt är man bästa vänner och jag tycker att det är väldigt intressant att det blev just ni två förstår ni vad jag menar mm. det hade kunnat varit någon annan mm. men, men så tänker jag att det hade inte kunnat vara det för att jag har faktiskt, även om inte jag har sagt det högt till mig själv eller till er, så har jag valt er. Valt oss. Mm. Och det måste jag liksom Säger påminna det. mig ja. själv, eller på, faktiskt påminna er att så här, jag har faktiskt valt er för att jag tycker att ni är de mest fantastiska människor jag vet. Och för att jag kan inte tänka mig att ha två bättre bästa mm. vänner. Ibland tänker jag så här: Precis som du sa, att eh, saker i livet kanske bara blir alltså människorna som mm. finns i ens liv det kanske bara blev och, och inte alls så mycket att jag valde någon alltså mm. ibland kan man ju tänka så att eh, du skulle kanske kunna ha varit någon annan li och, och, och lika mycket så skulle jag kanske kunnat ha skapat en lika bra relation med någon annan mm. eh, men nu är ju ni två, thank god mm -hmm. eh, men jag vill också tänka mer att jag valde er mm. men det skulle inte varit vi tre om inte vi har tagit sig igenom allt det här som vi har varit med om. Att vi har stått kvar vid varandra och hade det inte varit rätt eller om man ska säga, mm. hade vi inte valt varandra, då hade vi splittrats vid mm. någon tidpunkt. Mm. Som man gjorde med andra kompisar. Ja, som man i det har ju kommit andra har ju kommit och gått, men mm. det är vi som består. Mm. Och det måste ju betyda någonting. Det måste ju betyda att mm. vi har valt oss och valt mm. bort de andra. Ja. Mm. <laughs> ja. men... men det är i alla fall, jag är jättetacksam över er två, men mm. jag menar också att jag är väldigt glad över alla andra vänskaper i mitt liv också. För att det känns som att jag har lärt mig vad som är bra vänskap. Jag har lärt mig vad som är dålig vänskap. Vad jag tycker är viktigt. Och det är det som jag känner att vi måste verkligen prata om nu. Mm. Så kanske man kan ta den här veckan till att se över sina vänskaper. Mm. De ytliga som allra mest starka liksom. mm. Och kanske komma på något annat sätt att tänka om det känns jobbigt. Mm. Eller bara hålla kärt om det som känns bra. Liksom. Mm. Jag tänker bara, en, en, en vännervecka är bra i tiden. Vi mm. pratar så jävla mycket om killar och de man är kär i. Och så ja. Vi ska ju se nu till hur fantastisk vänskaper är. Och att mm. ibland så behöver man inte jaga de där kärleksrelationerna kanske Nej. så mycket. Utan börja se sina vänskaper mer som, som liksom kärleksrelationer. För mm. det är det ju. Mm. We love each other, mm. don't we? Det är ju, det är ju verkligen sant. Mm. Älskar dig. Jag älskar dig. Och älskar dig. er. Mm. Okej. Okay. Vill ni veta en sak? Mm. Nej. Jo, det vill du. Det är det här. Att Såklart, så här, varför... Vad är en vänskap och varför ska man ha man vänner? Så här. Det är ju ganska obvious. Alltså, människan är ju typ ett flockdjur. Det är meningen att vi ska komma samman. Vi vill ha ett sammanhang. Vi vill ju, vi vill ju liksom vara en del av något. Mm. Mm. Såklart. Men också det är en jävligt bra ego-grej för att alltså, jag vet att utan er så skulle jag inte ha min identitet. Alltså att, vara, att ha eh, en vän eller ett par vänner som man alltid speglar sig i och man alltid får någonting att förhålla sig till så vet ju jag idag när jag är 20 år mycket mer vem jag är. För att jag ser ju vilka skillnader jag har mot dig Hanna mm. och vilka skillnader jag har mot dig Frida och hur olika vi är och vart vi skiljer oss mm. åt liksom. Så det är, ju all, det är ju ganska häftigt hur, hur vänskaperna skapar ju ens egna identitet också, jättemycket. Och det har den verkligen gjort för mig. Mm. Alltså, i att jag har, har spelat med er, har alltid varit en riktlinje för vem är jag gör. Det, mm. det är en ganska bra Det är en grej. ganska viktig grej för att det kan ju bli, som vi pratar om roller och sånt, det kan verkligen bli fel där också. Mm. Så det är viktigt att uppmärksamma kanske. Mm. Men sen alltså, jag tänker, vi är ju sådana vänner då som. Vi träffas väldigt ofta. Mm. Vi har ju alltid gjort. Alltså vi har ju träffats gått i samma skola sedan vi var tio. Vi har träffats varje dag. Vi har försökt, nu när vi inte så träffas vi i alla fall minst en, två gånger i veckan. Mm. Vi pratar varje dag. Alltså, vi, vi är ju i princip alltså som det närmaste man kan komma en kärleksrelation, i en vänskapsrelation. Mm. Alltså att vi verkligen på något sätt sitter ihop. Mm. Och har inte det varit typ en ganska jobbig grej ett tag? Alltså, ett tag så kändes det som att folk tyckte att vi satt ihop ah, jo. Eller ja, som ett det, jobbigt par har ju varit ett problem för oss För ah. att vi hade svårt när vi, Men det var ju när vi började, skulle börja gymnasiet mm. Och vi var vår lilla grupp Och folk vågar inte närma oss sig oss. Mm. För att vi var, ju liksom vår lilla, vi var ju vår lilla grupp mm. Och vi var en, en och samma organism ah. typ. så Vi såhär lärare typ Kallade oss han för allihop uh -huh. inte det är helt bara... sjukt uh -huh. Och jag ni vet... kan ju sitta där Ja uh -huh. <laughs> precis. Alltså, och när jag hade det här samtal med läraren han bara ni är ju jätteduktiga <laughs> <laughs> jag ba, det. Jag vet sant. Du menar Frida, Hanna och jag. Uh -huh. Alltså de pratade ja. om oss som vi var en person. Helt fel. Och det ja. är ju faktiskt helt fel. Alltså det är väl det enda alltså, vi måste ta upp här som har varit dåligt alltså. Mm. Det, det började ju väldigt fint att man vill vara med varandra mm. så mycket. Och man tycker om varandra så mycket. Mm. Men vi var ju lite rädda för att träffa andra typ. Mm. Alltså vi var ju rädda för att gå ifrån oss. Mm. Vi ville typ inte börja i... När vi började gymnasiet då sökte vi såklart till samma skola. Eh, och såklart var det ju jävligt jobbigt om inte vi skulle hamna i samma klass. Mm. sen av någon sjuk anledning så gjorde vi det så det var inte vi, det var liksom The Universe mm. men att och sen när vi var där, att, att så här, när vi väl var i gymnasiet och, och man börjar såhär vilja ändå lära känna andra liksom, så var det typ att svårt för oss, för att vi mm. satt ihop ja, det var också så här, vi kände, alltså det är klart att vi ville vara med andra mm. och, så här, och vi ville leva ett coolt gymnasieliv och vara med om roliga fester och, men vi blev ju inte bjudna för att de trodde att vi inte ville för att vi mm. hade varandra. Mm. Det var ju inte så att de, jag tror inte att de trodde att vi var tråkiga eller. Men vi, men vi ansträngdes inte heller något ju inte på intresse. samma sätt. Nej. De flesta där ansträngde ju för de var ju en klass de inte kände när människa. precis, vi hade ju varandra. Och vi hade ju varandra. Mm. Och det kan ju vara skitbra men det kan, det kan vara dåligt för dem ibland mm. också alltså. Men det är ju det som bra vänskap är tycker jag, att det är en sån extrem trygghet i att med er så kan jag ju vara precis den jag vill vara. Jag kan säga allt jag tänker på. Alltså, det är väldigt bara naturligt och självklart. Mm. Och så fort man då började umgås med andra. Så, då blev det ju istället att jag klev utanför den rollen jag har i vår mm. vänskap. Och den människan jag kanske vill vara då. Och blev någon så här fnittrig, jobbig tjej som bara, Va, vad sa jag nu? Alltså ni vet, osäker och, och jag framförallt som person tycker ju att sådana sammanhang... Liksom, är bland, det värsta, <laughs> är bland det värsta som finns. Jag tycker inte om att lära känna nya människor. Nej. Alltså, om inte vi klickar på en gång, mm. förstår ni? Så att mm. det är väl kanske inte helt eh, jättekonstigt att det har blivit så att jag har er, min familj och en pojkvän. Mm. Och typ det that's it, mm. liksom. Mm. För att eh, jag känner mig väldigt trygg och bekväm med det. Mm. Men det är självklart att eh, jag är väl inte en person som har jättemånga vänner då. Eh, och jag har någonstans... Eh, alltid önskat att jag kunde vara en sån person som liksom hade ja, men, många, du vet man. hade någon att höra av sig till och kolla, mm. alltså bara det här så här, känner man någon som man kan fixa in på det stället när vi ska gå ut. Jag, jag känns alltså, Jag får typ gå igenom min lilla syster liksom, när hon inte ens var 18. Vad har du? Alltså, så, mm. hon, det är också roligt bara för att jag har sett henne, hon har så extremt många kompisar mm. alltid haft mm. och, och och jag har alltid liksom. Å andra sidan, jag skulle inte byta ut. Mm. er mot någonting annat men jag har väl alltid någonstans önskat lite att jag har kunnat ha lite lösade mm. mm. vänskapsrelationer också mm. men det är väl men, lite för att du aldrig har nöjt dig med någonting annat nej alltså jag menar, då blir du helt plötsligt så här: varför ska jag ha en vänskapsrelation som inte är lika bra som den jag har med Hanna och like? verkligen, jag har väl velat få ut precis allt mm. från en vänskapsrelation och inte förstått eh, det som du har förstått Hanna Kanske. Det jag har förstått ja, Frida. Det är Vänta, att... vad har du förstått ja. Hanna <laughs> Det, det kommer nu <laughs> Vi är så bra programledare uh, Nej men det här med att, att vänner inte behöver vara allt för en Visst jag har er två Och ni kan ge mig precis vad jag än behöver alltså, vi, är, vi, är, vi är allt alltså, vi, vi är fulländade vänner ja, För ni är ni allt För att ni känner mig till hundra procent wow. Och ni är läser ledsen, då vet jag att jag kan få stöd. Behöver jag någon som jag vill vara taggad och ha kul med, då kan jag vara med er. Mm. Allting finns, liksom. Mm. Men, sen har jag många vänner, som jag tycker jättemycket om, men jag har lärt mig att de inte är allt. Typ, någon kompis är jätterolig att äta middag med och fika med och sitta och bara prata om så här, djupa grejer och berätta om våra liv och sådär. Men vi kanske inte skulle vara lika bra när vi åkte en vecka utomlands tillsammans var med varandra varje dag eller vi kanske inte ska höras varje dag heller för att vi har kanske inte så mycket att säga till varandra nej. eller så, man kanske har någon kompis som, alltså till exempel jag och min kompis Filippa, vi träffas ju och liksom masserar varandra och <här> gör så, ja, men, vi bara ligger och sover alltså vi Ni bara, bara är varandra mm. och tycker att det är väldigt skönt mm. och det är inte så att vi sätter oss ner och säger okej, okay, nu måste vi avhandla, vad har hänt varje dag i veckan nej. Nej, så vi och och lite mer vecka, liksom. ja. nej, vi ska mm. inte ta utan vi säger, jag kommer hem till det så kan du vi sova med varandra och så alltså, mm. kolla på en film, så mm. Och andra vänskaper är jätteroliga att gå ut med. Vissa dricker vin med. Någon är jätterolig att plugga med. Alltså förstås mm. Och när man fattar det så tror jag att det är lättare att behålla vänskaper. Mm. Att det är så här Frida du kanske inte behöver... Du kanske kan träffa höra av dig till den där tjejen och bara ta en fika med henne. Och det räcker med att ni tar en fika med varandra en gång i halvåret. För det är fortfarande en vän. Mm. Och ni kan smsa om det är något kul. Alltså, det är en kontakt liksom. Mm. Absolut. Att man hittar det området där man faktiskt klickar mm. och inte bara ratar en person för att man säger, hon är så jävla jobbig när vi fikar för hon bara pratar om sig själv hela tiden mm. även fast hon är rolig att gå ut med hon är, hon är jätterolig fast... att gå ut med mm. då kanske det är så här gör ett smart val och gå ut med henne och mm. ta de bra grejerna eller gå ut med den personen mm. men alltid om en vänskap är överlag, så här, överlag mer dålig än bra mm. vad, tror, vad tror du om den grejen Ska man gå då? Eller ska man göra slut? Ja, det här är ju den stora frågan. Ja, det är mm. kanske en för stor fråga. Ja, med Men... om man ska göra slut med vänner eller mm. inte. Det har med det här med förlåtelseveckan att göra nu, uh -huh. på senaste tiden. Okej. Okay. Att jag har svårt att se att man ska här, säga till en person att så här, vi klickar inte. Nej. Du och jag ska inte vara kompisar längre. Nej. För det tycker jag är så här, Vad då inte? Va? Vad är det som, alltså det är bara att vi du kanske, kanske känner det, den här personen kanske fortfarande känner det och vill vara kompis med en. Det här är ju liksom en en grej som man själv då känner att nej, nu ger mig inte den här vänskapen med jättemycket nej. längre. Det är kanske är dags för mig att lägga lite mindre energi på den. Jag tror mm. inte att man behöver säga till den personen. Men det är jobbigt om den personen inte känner samma sak. Ja. Alltså jag, jag tänker att när du inte, när du behöver då, alltså när du känner att den här människan vill inte ens vara kompis med. Mm. För att Visst att du kan känna att det är jätteroligt- att fika med den här personen. Mm. Men ingenting annat är roligt. Och om den personen inte förstår det- och den personen vill också gå ut med dig- prata mm. med dig varje dag- vill åka utomlands med dig i tre mm. veckor- då börjar det bli problematiskt. Mm. För att ni vill inte samma saker- i relationen. Mm. Alltså, det är väl också som en som ja. kärleksrelation. Ja. Att så här, mm. Två som vill olika saker- de, de, går ju, de blir ju sällan tillsammans. Mm. Eh, och jag tycker att det är lite samma sak- med vänner- Självklart så kan det vara toppen att ha en kompis som du känner att vi båda är på samma plan med att vi är utgångsvänner. Och det är mm. det vi är typ. Mm. Men, men att, att det där är ömsesidigt tror jag inte kan vara väldigt ovanligt. Jag tror att man kan vilja väldigt olika saker. Mm. Och hur man, hanterar man det då? Fifan, det är en svår fråga. Mm. Hörrni, jag tror faktiskt inte att vi kan komma med ett bra svar. Där. Nej, men jag tänker så här: antingen är man jättemodig och tänker så här: det här Jag kommer värdera det här som om det vore en. En kille jag dumpar och säger så här. Du är jättesnäll och jag älskar dig verkligen jättemycket. Mm. Men jag känner inte att jag vill åka utomlands med dig. Mm. Alltså, och i värsta, du kan ju pröva. Alltså, mm. du kan ju pröva att göra det någon mm. gång. Var modig och pröva, liksom. Mm. Och då kom, du, du ser ju. Mm. Blev det bra eller liksom. dåligt? Någon gång? Jag har aldrig dumpat en kompis. Nej, det har inte jag heller. Inte så där. Rakt. rakt. Det har alltid varit väldigt, väldigt manipulativt och sneaky och utplanerat. Mm. Och det är ju i jobbigt också när det är så. Men, men jag tänker, det är jag kan bara tänka att vi liksom mer har, att saker och ting har runnit ut i sanden. Mm. Ut i sanden. Men det är sant, för vi, pratar, alltså vi vi kommer komma tillbaka på kärlek väldigt mycket, mm. tänker jag. vi kommer ha en podd till om det. Mm. Och då är det så jävla lätt att såra varandra. Mm. Alltså, det mm. är ju lätt att mm. bara inte svara när han hör av sig. För man mm. har bestämt sig för att nej, jag vill inte mm. vara med honom för han är ful. Eller för det mm. är. Men man kan inte säga så till en kompis. Mm. Nej, jag ska inte svara på henne för hon är ful. Mm. <laughs> men, jag, men vet ni, då kommer jag in på det sista jag vill säga i, i det här ämnet. att Jag tror att det har jättemycket att göra med att nu pratar vi om någon som man kanske känner att här, den här personen klickar inte jag riktigt med. Mm. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på den men jag tycker att... det är. Jag kan inte riktigt, riktigt sätta fingret på det, men jag vill nog bara inte vara vän med henne, eller jag vill inte, eller mm. honom. Jag, jag orkar liksom inte lägga dyrbar tid på mm. den här människan, mer så. Och där blir man ju bara en elak, med. alltså, mm. tyvärr så är man ju bara lite elak. Men sen finns det ju faktiskt vänskaper, eller vänner, då, då som är direkt elaka och inte bra för dig. Mm. Och det är väl de framförallt jag tycker att så här, där borde man verkligen kunna stå på sig och vara så här, vet du vad? jag behöver inte den här negativa energin i mitt liv, eller när, för att jag känner att du alltid ska tävla om mm. saker och jämför dig, eller du pratar bara om dig själv, eller och, mm. och då har man faktiskt konkreta aningar precis som med med en kärleksrelation att oftast brister ju för att man känner så här: du är inte tillräckligt rolig eller jag bara inte kär i dig eller du luktar äckligt, alltså man, då har man ju anledningar liksom. och, det, och, och, och man känner, får verkligen vara taskigt <laughs> när man är kär, och, nej det får man inte alltså är, det är så roligt att jag hypotetiskt hittar på vad man skulle kunna göra slut för för att jag vet ju liksom inte riktigt Men, Ja, nej men så nu förstår ni varför jag gjorde slut med min förra pojke. Det var ju för att han luktade illa. Liksom. Så att, ja. Men <laughs> Väl eh, tydligt. väldigt tydligt, mm. efter fyra år så var det det som fick det. spricka. Nej men det där är verkligen sant. Alltså, det är problematiskt när man känner sig, vänta, du vill vara kompis med mig. Jag känner inte något riktigt. Mm. Du är inte elak mot mig, du är jättesnäll. Mm. Du, du är bara inte för mig. Liksom. Då kanske det är det bästa att på något sätt jag vet inte glida ur bild, simma ja. ur bild på något sätt. Men när det är någon som faktiskt är direkt elak, dålig, inte bra mm. då tror jag också på att säga det. För jag tror också att så här, även om vi pratade, det kanske säger emot allt som vi pratade om i förra podden att så här, man ska inte behöva säga du har, ju, du har sårat mig, du gör mig ledsen när du gör så här. Men det är ju snarare en be, mer att det blir en väldigt legit anledning till att jag vill inte vara kompis med mm. dig. Så mm. att du inte behöver känna ångest och bara jag vill inte svara, jag vill inte träffa den här personen för om du... Mm. Liksom helt enkelt säger att... Du är inte snäll mot mig. Jag tycker, inte, jag tycker mm. att du ger mig bara... Massa, du ger mig bara ångest. Mm. Och du, det är ingen roligt. Jag vill inte vara kompis med dig därför. Det man kan göra då, om mm. man vill... För då handlar det om att... Då måste den här personen gå ur mitt liv. Mm. Alltså den måste... Vi kan inte vara en del av varandras liv. Mm. Att försöka komma till den platsen där man kan vara så här... Du, vi är inte bra för varandra. Eh, och... Det som händer mellan oss är inte hälsosamt- och jag mår inte bra av det. Så därför tror jag att det är dags för oss- att liksom mm. inte vara en del av varandra. Men igen då, som förlåtelse veckan- inte spendera resten av livet och hata den här personen. Nej. Utan då kanske vara, och då har man ju faktiskt möjlighet att säga så här, Men jag vill bara säga att jag uppskattar allt som mm. vi har varit med om, och den här vänskapen har lärt mig jättemycket. Och vi och, kanske träffas om några år igen, ja. och då mm. kanske det går bättre. Och så här: I var så här: Så jag förlåter dig, mm. och jag förlåter den här vänskapen. Mm. Antingen simmar man nu bild, ja. om man tror att det är rätt. Eller om man känner att ja, de, de, de, jag måste säga det här. Mm. Då gör man det. Mm. Alltså de fin, nej, vi kommer det kommer aldrig komma nej, att bli lite det här. Det är ja, mm. från situation till situation. Men, ja. mm. Men det enda vi kan säga du, är att hata inte på den personen då. Nej. nej. Om den har gjort det illa, förlåt. Mm. Eller hur? Mm. Och alltså, den här veckan kan man väl då ta en liten stund och tänka så här. Den, den här relationen är min närmsta relation- eller de här mm. relationerna- och de känner jag i fullständiga- för de mår jag jätte, jättebra i. Men sen den där vännen- ja, hon är nog min fika vän eller hon är mm. nog min hästkompisvän. Och den här människan- den vill jag faktiskt inte vara kompis med. Mm. Alltså, så att man lite mm. för att man ofta så... Alltså, när man är i en kärleksrelation så tänker man ju hela tiden. Alltså, det är ständigt så här... Mm. Mår jag bra i det här? Man utvärderar mm. hela tiden. Men det är väldigt sällan man faktiskt utvärderar vänskaper, tycker jag i alla fall. Mm. Mm. Man bara låter dem vara. Man bara vara. låter dem vara, liksom, För att det är så här, det är svårt att göra slut. Mm. Och det är... Och, alltså, man är bara fast i moment 22, liksom. Mm. Men så att, det kan vara en skön grej att göra den här veckan. Mm. För att liksom... Känna att man inte står och stampar på samma ställe. Och grejen är att det kommer aldrig förändras om du inte gör någonting åt det. När det inte är så bra som det skulle kunna vara då måste man också faktiskt göra något åt det och säga så såhär, mm. fan vad tråkigt att vi inte träffas, om det nu skulle vara det. Det gör att jag blir jätteledsen för att jag börjar tänka på allt kul du gör, jag ett avstånd, bla bla bla jag vill verkligen träffa dig mer. Mm. Och då har man löst, då har man satt någonting i förändring. Liksom. Mm. Ja, de relationer man mm. känner att det här skulle jag börja behöva lägga lite mer tid på. Mm. Eller ändra någonting mm. i bara. Så försök spruta liv mm. i det. Ja. Mm. Alltså vi har ju en ganska bra vänskap. Mm. Jag skulle säga att den är överläggande bra. Mm. Mm. Gud. Ja, absolut. Ah, ja. Ah. <laughs> bra. Annars, annars måste vi inte ta det. <laughs> mm. <laughs> um, och det är ju tur och sådär. Um, och då undrar så. här varför tror du att den är så bra då? Spontant så känner jag ju det liksom Det ligger ganska mycket i att den känns Just för att den känns hundra procent Eller ni känns hundra procent för mig Och så här, det kanske inte är så kul egentligen Att prata om vad som är så bra med vår relation Nej. Det är nästan roligare att prata om vad som det dåligt. Mm. Vad skulle kunna vara bättre hörni jag, jag vill bara säga några saker Som jag tycker är bra Bra. Aha. Och varför För att Jag tycker ändå att det är härligt att reflektera För att det får mig att värdera Vår vänskap mm. mycket mer än att jag tänker bara Vi är bara vänner för att För att det mm. känns bra, Nej. punkt, slut Det känns inte så kul, alltså vissa Nej. människor kanske inte behöver Men jag tycker mm. om att reflektera och analysera ja. och, och tänka men, men, då, Varför så. tycker du att den är bra? Och, och jag måste säga att det har ju absolut Att jag känner att jag kan ha dig till allt Eh, och jag känner verkligen att eh, det är ett väldigt bra komplement till det jag har med Ludvig Dora. För att eh, visst att jag är väldigt, har en väldigt bra vänskap med honom också. Men, men jag känner ju att jag verkligen behöver er också. Så Tack! att eh, grattis till er! Eh, <laughs> Tack, men, men också att jag känner att, som du pratade om lite i början Alike, att rollen jag har i vår vänskap är alltså väldigt mycket den frida jag vill vara mm. eh, sen är det klart att man har fastnat i dåliga mönster mm. på vissa ställen och det pratade vi om i tvärtom veckan liksom. men, men eh, jag tycker om den person jag är med er och, och jag är också en person som ofta kan känna mig väldigt osäker på mig själv i väldigt jobbiga sociala situationer liksom. Och jag är väldigt trygg med er. Och det, det vill jag ge er, alltså, er all kredit till för att ni får mig att känna så. Känner inte vi alla lite så? Jo, men det tror jag. Överlag, att vi ja. är lite de personerna också, vi vill vara. Det viktiga är det, tror jag, för jag ska inte kunna säga så här: jag är den här personen i det här gänget och det gillar jag. Utan jag känner att jag kan vara allt. Mm. Och det är det som är säger: jag kan vara en roliga, jag kan egentligen vara en ledsen, jag kan få vara tråkig, jag kan mm. få vara rolig, jag kan få vara... Alltså, och det är det som är betydande. Att jag känner mig inte som att jag är fast i någonting. Nej, Egentligen. du får vara den, precis den du vill. Ja, precis. Ja, mm. Verkligen. Och sen, sist men inte minst, tycker jag är så underbart att... Jag tycker att vi, vår relation är ganska utmanande. Att så här... För vänskap är ju så länge vi liksom eh, har gått med på alla nu att vi har valt varandra. Och jag tror att om det inte kommer hända någon väldigt stor grej. Om inte du blir kär i Ludvig så tror jag att där, <laughs> Eller gör någonting annat dumt mot mig. Så tror jag att vi kommer vara vänner ett bra tag. Och om vi såklart vårdar vår mm. relation. Eh, men ändå så känner jag ju inte att vi står still på något sätt. För jag känner att vi utvecklas med varandra, i och med att jag utvecklas i mig själv, mm. så utvecklas vår relation och, och ni tillåter också mig att utveckla mig själv förstår mm. ni, och att eh, och det här kanske inte alla söker i nära vänskaper, men jag tycker om att vi också liksom tänker ganska lika kring väldigt mycket, och kan mm. liksom möta varandra på ett intellektuellt plan väldigt bra mm. för att jag skulle känna att Eh, det var jättejobbigt om jag ville prata om, om djupa saker och Hanna var så aj, ah, jag förstår och inte sån, alltså Nej. förstår du att, att, vi, att vi kompletterar varandra väldigt bra där och att vi liksom, jag vet inte det känns, det, mm. vår relation känns väldigt spännande och det värdesätter jag också väldigt, väldigt mycket för jag tänkte säga att något som jag tycker är bäst är att jag vet att den som jag dens åsikt som faktiskt spelar någon roll och som i slutet av dagen den som Få mig att göra grejer, det är era åsikt. Mm. Alltså jag litar på er till hundra procent. Vad det än är som jag står inför så vet jag så här: det ni säger, det gör jag. Mm. För att jag vet att det är rätt. Mm. Och det är exakt samma sak, alltså jag litar på era huvud. Liksom. Och varje gång som jag säger något så här är det här rätt, då kommer ni med, ja fast det är också så här Och det är, inte, det är liksom, det är bra mm. tankar. Mm. Det är bra surr på mm. Ja så att vi är faktiskt ja, vi vill ofta säga det att vi är väldigt olika liksom. Men någonstans så är det jag tycker om med oss är ju att vi är väldigt lika. Mm. Alltså det är vi ju. Mm. Det går inte att komma ifrån. Och jag tror att det är därför vi har valt varandra. Mm. För att vi mm. förstår varandra. Mm. Ni förstår mig som ingen annan. Mm. Typ så. Mm. Mm. Okej okay, Aliki. Finns det något dåligt <laughs> <laughs> alltså, jag kan ha ännu längre lista på vad som är dåligt. Jag, jag sitter och funderar här och det som kom upp till mig först var typ så här att det var konstigt för du sa det var nästan som att du sa att det var bra. Alltså du sa ju här att det är väldigt bra att vi är lika men vi är ändå olika. Mm. Det var någonting däremellan. Men jag har ibland, får ibland känslan av att vi är lite för lika. Okej. Okay. Och att så här, det inte sker... Tillräckligt med utmaning Men när du, så, när du vände på steken mm. Och bara valde att se utmaningen på ett annat sätt Så förstår jag den också mm. Men ibland kan jag vara så här, Men hörni varför ska vi tycka lika om allting mm. Varför ska vi vara så Perfekta mm. för varandra? Mm. Alltså skulle det inte vara roligare om någon var värsta Emot och någon annan var Värsta mm. eh, Liksom par till tjejen Och den tredje mm. var värsta Men då skulle inte vi förstå varandra Nej. eller nej men nej. det att det, det, det vad det jag menar kanske alltså, ibland så tycker jag jag tänker nog mer så här jag har inte så mycket problem med det men som vi sa förut när andra ser på oss och tycker att vi är så himla bara en och samma typ mm. men då är det så här, whatever du känner inte av nej men samtidigt det, det är väl typ det kan jag känna lite grann också att vi påverkar varandra så pass mycket också att ibland kan jag undra, sig, vad är våra egna personligheter? Ja. Vad är vi, har vi skapat tillsammans? Mm. Varför tycker mm. vi samma kläder är snygga? Mm. Varför vill vi samma grej? Alltså, mm. Varför vill vi, tycker vi alla om att sjunga? Alltså man, ja. det, ibland kan man bara sk skaffa dig ett eget, en egen åsikt, Hanna. Det, att jag tror att på många sätt har vi skapat en identitet och en roll som vi tre är. Mm. Och ibland så matchar inte den med vad vi kanske skulle vilja. Mm. Alltså, eller vi har satt för starka roller att säga, men vi är som grupp inte de tjejerna. Nej. Eller vi är som grupp inte de personerna. Vi som grupp gör inte sånt. Mm. Vi gör inte sånt, utan vi är så här. Och det kan bli lite tråkigt för att när man hamnar med eh, nya, andra. nya mm. bekantskaper, då tvingas man eh, anstränga sig mer på ett annat sätt man tvingas också liksom, eh, eller man, man, man får större frihet att vara lite vem man vill mm. och det, är det, det, är liksom, det kan vara en sak som, som vi måste bli bättre på alltså. mm. att inte ha så, så, så starka bilder av vad kan vi och vad kan vi inte för just nu har vi det you might have time trying to fit in boy better trying to make a living nu. Den sista grejen. Mm. Sen är jag klar. Eh, att, <laughs> sågningen. Ja, sågningen av den här relationen. <laughs> typ att vi är ganska mesiga med varandra. Mm. På jag tänkte precis säga det. <laughs> ja. ja, det är vi verkligen. Eller hur? Visst är vi det. Ja. Alltså att så här, vi är väldigt svårt att bara vara så här. Fast jag tycker inte att det är okej. Eller jag, fast nu vill jag göra så här. Mm. Så ni får göra vad ni vill. Mm. Så här. Utan vi ska Nej. alltid ha en konsensus. Vi ska alltid vara så här. Men hur känner du? Hur känner mm. du? Alltså, jag känner inte. Fast jag vill inte ta några beslut så här. Och hur, fast, hur, så här mm. Tippa på tå lite mm. runt varandra. Vi vill inte göra varandra ledsna. Mm. Vi vill inte såra varandra fast ändå så, så här. Blir det inget bra? Jag jämför ganska mycket med Ludvigs bästa vän och deras relation. Och det kan också jättemycket ha att göra med att de är killar. Jag har ingen aning. Men de, alltså de kör så raka puckar. Mm. Alltså det är helt galet. Och jag kan inte och säga så att. Men alltså Ludvig. Alltså, alltså det verkar inte hälsosamt. Alltså, för Värdera ni ens varandra för, för det kan vara så nej men jag vill inte ses idag För jag var med min tjej idag <laughs> Fast nu fick ju du ingen kärlek Alltså jag kan känna så inte du ledsen nu på Erik? Mm. För att han inte visar att han vill vara med dig Han bara nej men jag får ju göra samma sak mot honom Jag bara, mm. okej okay. Och så tänker jag så jag bara, Vet ni vad, jag vet att vi ska ses Men jag har ingen lust med det Jag vill vara hemma och jag vill vara med Ludvig nej, Det skulle det aldrig säger jag inte jag I så fall säga, hunnig alltså jag är trött och inte alltså, mm. Men det är, det är det här som är så töntigt kan jag känna då för att mm. jag vet ju eller jag hoppas ju att ni ändå älskar mm. mig och att ni inte känner att Frida är en som svikare ja. utan att så här man är bara människa och ibland så har man inte lust. Eller ibland så händer mm. saker. Och att jag inte ska behöva bädda in det i rosor liksom. Precis som när vi då förra veckan pratade om vårt bråk på sms. Att det mm. är så här, ja fast vi hade inte bestämt det. Mm. Äh, men det kommer bli jättebra då mm. Istället för att jag bara, vet ni är nu blir jag lite ledsen här. Mm. För jag känner att ni har gjort det här utan mig. Mm. Varför mm. har ni gjort det? Mm. Och då bara, fast, förlåt Freda vi har inte gjort det. Vi, vi måste bara missuppfatta varandra här. Men bra, okej okay, nu mm. löser vi det här. Mm. Istället jag för att man bara ska... Mm. Med jag tror att vi måste öva oss på att vara lite mer raka i sådana situationer utan att bli rädda. För om alla tre är med på det, då är det mm. ingen fara. Nej. Men då kan vi väl prata lite om hur viktigt det är i kompisrelationer att man faktiskt bekräftar varandra. För att jag tänker att om vi var bättre på det så skulle det också vara mer okej att köra lite mer raka puckar. Mm. Förstår ni, om jag är jätteduktig på att varannan dag säga han saknar dig, du är så fin. Mm. Och sen är det någon dag så hinner jag inte svara. Bara, Gud jag hinner inte svara, jag städer och duschar. Hör mm. av mig sen. Nej du är det ingen fara. Är det ingen fara. fara. Nej men det är, ju det, är ju det. det är ju ditt och mitt största problem. Alltså det vet vi. Ja. Ja. Att vi bråkar för att jag tror att du inte vill vara med mig eller gilla mig. Fast egentligen så. Alltså, ja. Och det är ju så. Mm. Men om jag visste så här. Hanna tror att jag inte vill vara med henne- och att jag inte gillar henne. Hon verkar inte ha förstått vad som har hänt de senaste åtta åren. Men okej. Okay, men, men, men det kanske är en rädsla då. som ja. sitter i idag- hos Hanna. Ja. Och det är väl helt befogat. Ja. För att det var lite knackigt där i början. Liksom. Mm. Ja, men för att komma tillbaka lite till det här- med hur viktigt det är att man bekräftar eh, sina vänner. Mm. Så ska vi bli bättre på det, tycker jag. Mm. För att om det är någonting man längtar efter- och därför kanske söker sig till en kärleksrelation eller jag måste ha en partner eller jag vill ha en partner för att jag kommer få så mycket mer då. Mm. Liksom. Man kan inte komma ifrån att det finns ju en bit av bekräftelse en liten extra bit som man kan hämta där ju. Mm. Tror man. Och det kanske är så. Men man, kan, man gärna förstärker det ytterligare ju. Och eh, om jag liksom vill ha den ultimata bekräftelsen Ja, då, då skulle jag ha en partner också. För då skulle jag på riktigt ha någon som visar mig ofta att de verkligen älskar mig och verkligen tycker om mig. Mm. När verkligheten ser ut så här jag har er två som jag vet som du sa, ni har valt mig. Jag har den ultimata bekräftelsen där. Mm. Ni har valt mig och ni älskar mig jättemycket. Jo. Mm. Och om jag liksom den här veckan bara kan Eh, tänka så mycket på det som möjligt och också kanske försöka då skapa en atmosfär där vi kanske bekräftar varandra lite mer. Mm. Bara för att väga upp det där. Mm. För du får ju såklart bekräftelse av Ludvig för mm. att ni, som du sa, ni kan ju bara ligga och pussas mm. en kvart och så bara har du fått dubbelt upp av bekräftelse. Mm. Eh, Medan vi bekräftar varandra på andra sätt liksom. Mm. Ja, nej men av kardimummen är väl typ att den ultimata bekräftelsen för mig är från er två. Och därför blir det väldigt tydligt när jag inte får den. Mm. Eller när jag saknar mm. Mm. den. Eller när jag känner att, att jag verkligen behöver den. Liksom. Mm. Och det är inte så att man bara hallå, hej hej. Skulle någon vilja säga något fint ord om mig? Mm. Fast egentligen kanske det är just det. Mm. Hallå, jag känner mig jättelässing Kan de bara säga att de tycker om mig? För att det är ingen som gör det just nu. Mm. Typ. Och vi borde... Man borde vara mer kärleksfull mm. mot sina eh, kompisar och i vänskapen. Mm. Bara liksom skapa den grejen. Mm. Så Hanna, mm. du är bara så himla, himla fin idag. Och jag tänkte på det att dina ögon, även om du har sagt att de är lite röda <laughs> idag, så är de väldigt fina. Mm. Och du är överlag en väldigt snygg person. Och det tänker jag på väldigt ofta. Och eh, ja, Sen är det, det där mindre viktigt att du är hjärtat blundar. Du kommer att gråta. Nej. Jag tror att en vänskapspodd kanske är, är bra i tiden nu. Och jag kan förstå att det är så här. Mm, jag har ingen kille som liksom jag, som ger mig bekräftelse. Och så här. Men det är inte riktigt på riktigt. Nej. Det om något märker jag alltså det har jag ju sagt det lite tusen gånger, men när man märker vad äkta vänskap är. Det är typ när man är med om så här hjärtekross eller overkliga snabbt att o det är helt ovärligt. Men det är ju det, jämfört ja, Men, men... Och då menar jag bara så här, då går jag tillbaka och bara enda, den enda riktiga bekräften, den enda rena kärleken, det är kärleken till er och det är kärleken till mamma och pappa. Alltså mm, sånt, mm, jag tänker. Mm. Det andra spelar ingen roll. Nej. Och Då är plötsligt så bara bra. Mm. Jag har det som är viktigt. Mm, mm. Det är så. Alltså, tänk mm. tvärtom. Tänk om du har en kärleksrelation men inga vänner? Nej, fy fan. Alltså jag kan inte ens tänka mig. Nej. Och det, honey, det kan ju faktiskt hända. Mm. Alltså man hör ju om folk som bara säger att jag har ju min min partner så här men alltså jag har ju typ inga vänner. Och jag känner mig eller så här, jag har min partner så här men jag känner mig väldigt ensam. Mm. Eller känner inte att jag har någon direkt som som jag klickar med just nu eller Nej. jag bor i en ny stad och det finns inte så många här som jag hänger med. Så... Nej, ja, överlag, mm. oavsett om man har en partner eller inte. När man är i typ så här: det här att så här. Jag skulle vilja ha lite nya vänner typ. Alltså, hur gör man då? För att jag har drabbats av det här. De senaste veckorna. Typ. Eller nej. Nej. Det senaste året måste jag säga. Mm. Och det är liksom ingenting mot er. Nej. Eller så. Jag kände att det vore nice med lite ytterligare kompisar mm. som jag, För att så här, jag vet vad jag får av er och jag får allt av er Så jag kanske skulle behöva en kompis som jag kan få någonting specifikt av jättemycket då. Mm. Eller Så, här. Eh, så, så här, då kände jag typ att eh, jag, borde, jag vill typ skaffa en ny kompis Alltså det kan vara en person Men när det har året är slut Jag sa det här i början av 2014 då vill jag nog ha en, en, en tillkompis. tillkompis Inte en ny kompis, utan mm. en tillkompis Och då var det så här, vad ska jag göra nu då? Liksom. Aha, det är inte så jävla lätt. Och med tanke på hur man alltid, när man söker efter en, en kärleksrelation- eller den där nästa, i mitt fall en kille, liksom, då är jag hela tiden på jakt. Och man bara letar och letar. ju Man gör ju det, liksom. man, och man är ute och dejtar. Liksom, hela din kulturen handlar ju om att man ska leta. Mm. Medan vänskaper är så här... De kommer till en. För det är lite så det funkar, det, det är så lätt. Ja. Och, och egentligen är det en fin grej. Mm. Och det borde man ju tänka mer med kärlekar. Mm. Liksom att det ska bara hända för att det, det handlar bara om att vi tycker om att vara med varandra så mycket och det finns ingen agenda och det bara flyter på. Mm. Och det är så naturligt det bara kan bli. Um, men då tänkte jag så här. aha men det kanske, jag kanske måste börja kompisdata då. Mm. Eller vad ska jag göra för att liksom attract Liksom nya tjejkompisar mm. så jag bara, men jag ska nog jag ska få en ny kompis mm. eh, och då kom jag på ett, en metod som jag tror att eh, andra kanske kan ta <laughs> och det är, men det här är viktigt. Mm. nu pratar vi om hur ska man få nya kompisar mm. för det Precis. kommer alltid bli aktuellt någon gång i sitt liv mm. Mm. kör och jag fattar grejen med att så här. Det kan vara rätt jobbigt frida också här med sociala nya människor och man bara måste vara på ett visst sätt och man kan inte bara vara sig själv. Man, mm. man börjar övertänka, precis som en kille. Man börjar liksom övertänka. Um, och, och liksom <laughs> från att träffa en helt främmande människa till att bli så här så alltså skaffa en, en fin och härlig vänskap kan ju vara en, en ganska lång process. Men alla människor har ju oftast någon barndomsvän eller någon som har funnits i ens liv som kanske inte finns där längre som man kanske kan ta upp och då blir plötsligt startstrecken inte så lång och du lär, känna, du lär fortfarande känna en ny person för att, som, vad som hände i mitt fall då jag hade inte pratat med den här personen på eh, alltså säkert vad, vad kan det bli, alltså hängt och umgåtts på säkert typ såhär 8-7 år. Mm. Det var då min granne. Hon, vi var jättetajta när vi var små. Eh, och sen så bara när vi blev typ 10-11 så glädjade 10 så såhär. Men när du träffade mig egentligen? Ja, precis. <laughs> Nej, men... Och då tänkte jag så här, men jag kanske ska bara... Eh, liksom sträcka ut en hand till henne då. Henne tyckte jag om jättemycket när jag var liten. Jag har ju knappt pratat med henne under alla dessa år- och det måste ha hänt massa saker i hennes liv- och det har hänt massa saker i mitt liv- och vi kanske hittar varandra igen, jag vet inte. Det kommer inte vara så jobbigt- hela den här processen. Det, det känns inte som från början. Det känns som mm. att jag picked up where we left off. Liksom. Mm. För ni har ju en gång klickat liksom. Ja, exakt. Uh, så vad jag gjorde var att jag bara så här- tja, alltså på Facebook- vi, mm. du och jag måste ju hänga igen alltså- Fifan, fan vad, vad, vad jag skulle vilja det liksom. Mm. Och idag så räknar jag ju henne som en av mina närmsta utöver er. Mm. Och, det, och det betyder inte att vi eh, typ umgås jättemycket igen. Men vi har hittat tillbaka till varandra. Och eh, det var inte alls så himla jobbigt. Nej. Det var ju liksom som att jag lärde känna en helt ny person fast jag lärde känna den gamla. Mm. Och det är inte så här att du har blivit mindre kompis med oss för att du har letat det ut. Nej! Vilket man kanske är rädd för att det ska hända när man är tajtgäng eller man har en bästa kompis och säger man säger vi borde få lite mer kompisar. Mm, mm. Så är man rädd för att det ska utmana en, en svenskap liksom, eller att bli konkurrens. Mm. Och så är det verkligen inte. Nej. Att man är liksom på samma sätt, vi kommer alltid ha varandra och vi kommer bara må ännu bättre av att få lite en ny input. Mm, mm. Så så är det verkligen. Mm. Så såhär, om man känner typ, alltså det är tips. Leta upp en, en gammal vän som du hade när du var liten typ. Men sen känner jag att en stor grej för mig är att så fort jag är på någon fest eller något sammanhang eller börjar prata med någon känner jag här, det här är verkligen en rolig person. Hon eller den här personen ger mig, ja det är mest tjejer eftersom jag inte kan få killkompisat. Mm. Uh, den här personen ger mig roliga idéer, hon är verkligen, vi klickar verkligen. Då tvekar inte jag en sekund på att säga det till den personen. För jag tror att det är steg nummer ett liksom. Gud vad för du är rolig, jag tycker verkligen om dig. Det känns ju som att alltså vi har bara träffats en gång, vi borde träffas igen. Och jag gjorde så med en tjej i somras. Det är verkligen synd att det inte har hänt något, men vi känner inte varandra innan. Och jag bara, gud, alltså du är verkligen rolig. Och sen dess har vi liksom så här, men du vet, vi likar varandras bilder och vi skriver med varandra lite på Facebook, vi borde se som vi inte gjort det. Liksom. Mm. Men det är ju en sån person då som man, alltså så fort man känner att så här, det är kul, vi har roligt. Någonting kan jag få ut. Då ska man inte tveka på att säga det högt. Mm. Och får man inte något gensvar då kanske det inte var det. men så, Det är ändå mm. roligt och det är mm. så man ska nya vänner för man kan faktiskt uttala det högt. så Vi mm. borde bli kompisar. Mm. Så blir man det. Sen blir det vad det blir liksom. Men jag tänker mig en gång att alltså, och det kanske är ju svårt eh, när man har en pojkvän men jag har ju verkligen alltid velat ha en, en killkompis. Alltså, har jag, du alltid velat ha en har killkompis? Jag har alltid mm. velat ha en killkompis. För att jag har ju å andra sidan alltid haft typ, en killkompis. Ludvig är ju min killkompis. Mm. Han är ju min bästa killkompis. Men det skulle vara intressant att ha en killkompis som inte eh, som man inte har något då fysiskt med. Men då är frågan Går. Är det ens möjligt? Mm, jag, alltså, jag skulle vilja säga att det är det. för att Jag har bara, okay, jag har bara en kompis. Och det är inte så att jag... Alltså, jag anser ändå honom som en kompis. Även om inte det. jag träffar Oscar Sia. Okay. Även om inte jag träffar honom jätteofta. Mm. Eh, så hörs vi ändå av lite grann. Och alltså, så här, och men, det, jag känner inte honom Han är ju inte heller. mycket yngre än dig, men han är yngre än dig. Så ja. ni har ju skapat en syskonrelation. Kanske, typ, eller hur? Ja, kanske. Men tänk dig en... En grabb i din ålder. Alltså, liksom, ni hänger i samma kretsar. Mm. Anton Evald. Nej, men jag ja, jag tar bara alla som ser lika likadana ut typ. mm. eh, Nej men jag tänker att det blir ju direkt problematiskt För att jag vet inte heller om jag skulle tycka att det var Alltså jag vet inte, jag är inte en svartsjuk människa Men jag vet inte riktigt hur jag skulle ställa mig för Att Ludvig börjar leta tjejkompisar nej. Alltså varför gör han det? Mm. Och jag kan tänka mig att han kanske känner likadant Att varför ska killa? Frida ha en killkompis plötsligt Det är ju mer naturligt att jag åskar jag är ju kompisar då Så att mm. liksom, där finns det väl ingen. Och det vore men... det mer naturligt om Ludwig kom och sa så här. Det finns en tjej klass, som, alltså, vi lyckas alltid hamna i samma, liksom, bredvid varandra för att, uh, ja, vi klickar liksom. Mm. Inte så här jag har aktivt gått ut och letat efter en tjejkompis, Nej. för jag vill ha en tjejkompis. Nej, men det, det var ju det, det inte du sa, jag vill ha en killkompis. Yes. Mm. Du struntar i det är, liksom. <laughs> jag har alltid velat det, men jag har väl någonstans gett upp, men det är också för att min lilla syster har alltid varit så jävla bra på det. Hon har ju typ nästan bara umgåtts med killar, mm. för att hon tycker att det är så skönt. Mm. Och slippa tjejerna. Och det är väl lite så jag kan också känna att så här, gud vad skönt att få ett annat filter liksom. Mm. Och få, få höra hur en kille tänker. Mm. Alltså, mycket. Jag tänkte på det här också. För att alltså, Jag har stora problem med killkompisar. Mm. För att jag förknippar det så mycket med att den här personen ska bli något för mig. Och bara känner jag kanske någonting för den här? För att det är ju för tekniskt möjligt att det skulle... Alltså, mm. Mm. Bla, bla, bla. Och då tänkte jag att det finns upp typ två alternativ. Alltså det är så jävla hemskt. Vadå? Men antingen att killen gillar killar. Mm. Det finns ingen chans att Nej. vi någonsin ska kunna bli något. Nej. För att han gillar inte mitt skön mm. Och det är ju väldigt vanligt att det blir så. Ja, mm. men det är en lösning mm. på problemet. Eller att det är en person som man faktiskt har provat <laughs> att dita ja. Vi har kanske legat med varandra, ja. men det var liksom inte allt. Mm. Men jag tänker så här, men du är ändå skön och rolig. Mm. Så vi kanske... ja, finns det någon sån? Nej, <laughs> verkligen inte. Men, men, alltså, men jag tänker, okej okay, det, här, det här är kanske lite dött för mig då, För att jag, jag tror inte att det kommer funka rent liksom, praktiskt När jag har en pojkvän Det kommer nog ställa till mer problem Och alltså, så här, just nu, jag har väl inget jättestort behov Att gå runt och tänka, jag vill ha en killkompis men jag, har du alltid velat, ja, men jag har alltid velat det Alltså under min uppväxt mm, då, Har jag alltid känt, gud vad kul det skulle vara att ha en killkompis mm. Också för att jag är uppvuxen med systrar Alltså mm. jag har liksom och det vill ja, men nu, okej, nu har jag en pojkvän, men alltså, mm. förstår ni, man är ju inte intresserad av det andra könet alltså, vad jag är det så? Vi kan ju bli, vi är kompisar med din pojkvän. Oh. För att det är så här vi kan ju, Så du får väl bli kompis med våra eventuella pojkvän ja. om det någon gång kommer. Och jag tänker nu är jag också lite kompis med Ludvigs bästa vän Och det är, mm. men det är ju genom honom så mm. okej, okay, då funkar väl det. Och okay. det är lite intressant ah. liksom. Ja. Ah. Men eh, jag tror också att jag är alldeles för eh, jag skulle tänka för mycket om han. Om det, här, om det är något, inbildar jag med något. Mm. Tycker han om mig? Tycker mm. jag om honom? Mm. Men jag tänker bara så här: När ni är ute på, på krogen och rakar. Vad <laughs> så, så faktiskt, istället för att så här, Han är snygg och urs inte han. Gå fram till urs inte han. För att då finns okej. Okay, risken är att han känner en attraktion, kanske då. Eller vad då ska man anta det? Förlåt. Men. men, men och prova, för att klickar man och, och det känns så här han är skön Han är rolig, jag tycker att om honom med här mm. Kan man ju prova och kompisna hitta honom Förlåt, men Hanna, ja Men jag har en ny, ja, jag fick en ny uppenbarelse Vi ska gå fram till den snygga killen På krogen, och bara Du, du verkar skön Vi borde bli kompisar ah, Och gå jo. in med den inställningen ah. och, och bara gå på det Och sen om det händer något Eller, då, alltså, eller gå fram till den snygga killens fula kompis Ja, ah, faktiskt Bas, du och jag borde bli kompisar. Okej, okay, ful och fin. Alltså det här blir ju fruktansvärt oh, ytligt. Men, men ni förstår ju vad jag menar. Det handlar ju om attraktion. Varför kan man inte gå och rägla lite killkompisar? Mm. så väl som... När vi Tjej. faktiskt är ute, mm. Tjejkom kom såhär Kom också senast gången vi var ute Hanna ja. Då gick vi fram till väldigt mycket tjejer Och ja, bara hej, det är man ju aldrig Flirta med tjejer ja. Nej, men vi Det var det bara. vi gjorde Baga, vad fin du är. Ja, Det är det jag ska börja göra, ja. det kan inte Ludvig bli arg på Nej. <skratt> Nej men det gör ju vi ofta när vi det var känner... ni som kan bli arg ja. alltså, ja. Jag känner mig otrogen mot er Nej. Är men... det lugnt. Eller? Ja. Vi gör det som en grupp Okej, Då har vi sagt så här, ut och leta nya vänner Om det är så här att du känner att Det är lite gammalt grål Mm. Alltså du behöver lite ny energi. Mm. Mm. Och då är det så här att kompisdejta, mm. ta kontakter, alltså klickar du med någon på en släktmiddag din kusin som du inte har pratat med. Mm. Vi borde verkligen gå och ta en fika eller göra något i något annat sammanhang. Mm. Fipps så har man en ny kompis. Mm. Och sen har jag en tredje grej mm. som jag tycker är jätteviktigt när vi pratar om vänner. Mm. Och det är det här med att inkludera me alltså, ens vänner för ens andra vänner. Mm. För det här kan vara en ganska känslig grej har jag märkt Att det är så här: nej jag kan inte eh, Föra ihop min andra kompis Med er till exempel för att jag är rädd att eh, Ni ska bli bättre kompis med För det här var ju också när man var liten mm. Man undanhöll kompisar från varandra För att man var rädd att de skulle bli bättre kompisar Och man själv skulle bli utanför mm. Och så här, man det är inte en naturlig grej Att man bara, men vi ska vara med Var med, utan man så här, skiljer åt vännerna mm. För att det är typ en grej. Mm. Ja men precis som när man har en partner att ja. man ska ha en egen relation. Det är det som mm. är läskigt. Jag ja. vet inte vad du och Filippa pratar Nej. om och hur det relation ser Nej. ut. Men då menar jag att mycket av nya vänner kommer också från att man faktiskt tar in varandras vänner. Mm. Alltså, ta med Maddis till oss. Så vi får prata, alltså vår relation kommer inte vara densamma som med dig och Maddis. Nej. Det är inte någonting som hotar er vänskap. Det är bara kul för oss andra. Nej. Det är kul mm. för henne. Mm. Det är kul för Filippo att vara med er. Mm. Det är kul för mig att vara med Filippas kompisar. Mm. Det är bara roligt. Mm. Och så jag tycker att alla ni som tänker att man inte kan göra så, verkligen håller hårt på era olika gäng och så. Mm. Sluta med det. Mm. Gå över gränserna. Mm. För det blir ofta bra. Mm. Det tycker jag. Och vi ska sluta Aha, det var lite otydligt. Ska vi bli mindre mesiga eller ska vi bli mer kärleksfulla? Hur var ja, det? Både och mm, jag. Både mm. och. Vi ska börja bekräfta varandra mycket mycket mer. Mm. Och verkligen anstränga oss Och jag känner att jag är väl dålig på det Bara för att jag känner att jag bekräftar En annan människa ganska mycket men, Du orkar inte men, Nej men precis, det, alltså, det räcker mm. Men så kan jag inte tänka För att han är, alltså vad då ska ni behöva sota för att Ludvig finns? Nej, absolut inte Och ni ska inte behöva sota för när jag får liksom Mr Charming. Nej men precis. så det är klart att jag måste bekräfta er också för att annars så gör ni slut med mig. Hallå, mm. jag måste tänka så. Mm. Jag måste för jag har valt er, men jag måste också förtjäna er som vänner och det tycker jag mm. man måste ägna mer tankar åt att så här förtjänar jag mina vänner. Har jag anstängt mig? Mm. Är jag en bra vän? Inte bara, är mina br vänner mm. bra för mig? Är ja, jag verkligen? en bra vän? Mm. Det har vi inte ens pratat om. Nej, Nej. gud, det är typ A och hörni. Det för är det... typ AO För Det är här det händer. Mm. Mm. Man börjar med sig själv. Ah. Man börjar med sig själv. Och, och där så, alltså, jag kan väl inte förändra så mycket i vår relation om inte jag tänker över hur är jag som mm. vän mot er. Mm. Mm. Och det kanske jag behöver ändra. Jag behöver vara mer kärleksfull. Och samtidigt som jag behöver vara rakare och inte vara så putinuttig för jag tror att ni kan hantera det mm. och jag kan hantera att ni är det mot mig också mm. Mm. Bra vecka hörni ja, det, här kommer ju... det här kommer bli väldigt viktigt för oss mm. känner jag, i alla fall för mig mm. Mm. Nej för mig mm. mer Verkligen ja. Var en bra vän, för det är, det är inte jobbigt det är bara fint mm. mm. Okej, okay. puss och kram och massa kärlek till dig